i gjithë që qiri është vetëm për Zotin tonë Gjelle Gjelle'le. Vetëm Allahum Gjelle'le e falëndërojmë dhe vetëm për ti ndi më kërkojmë. Dëshmojmë me dëshminë më absolute se nuk meritën të adhërohet me ibadet dikush përveç madhërisë të tina përreçë Allahu Tebareke vë Teala dhe se Muhammedi është robë dhe i dërguar i Zotit Tebareke vë Teala. Përshëndetjit tonë, përshëndetjit e Zotit të gjitha Mbizotriju në pengamberve Muhammedin sallallahu alaihi sallam Bishok të ti besnik, mbifamilën ti të ndërshme Migratët ti të pastra dhe mbizit muslimanët të në Kambotës Të cilët të ndjekin rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kiametit Të ndëruar gjëmat, me lejnë e Zotit e Barëkja vë të ala dhe të ndajmë në disa qastë për para khutbës e gjumas, që të flasim diqka nga fjallë të Zotit të varek e vëtë e ala. Në ligjeratën e kaluar, kemi folë për një tem të re, ajo tem ka të baj me efektin, dobin, fyritin të cilin e jep, mësimi për faktit të Zotit të varek e vëtë e ala. Pro thamë se... Neve si besimtar kemi besuar Allahumë të barë kjo vëtë e ala, kemi besu e sajo sa zotë krijuës i gjithësis, krijuës nga azgjëja, prej azgjës kanë në gjirë në diçka dhe veç a i cili kryon prej azgjëhiqit në diçka, vetëmaj meriton të adhurohë dhe vetë ai i cili ka kët kompetencë dhe kët kuadrat dhe kët fuqi vetëm ai ka mundësi ma as gjesu diçka vetëm ai ka mundësi ma as gjesu diçka dhe ti besim nuk nën kupton se na nuk duhet të me fol për kët meselë i ky, kjo ishte tematika tësë e kemi hapën në xhuman e kaluar pra si besimtar në Zotin si musliman në Zotin si a ajo kategori të njërzve që i kemi besu kur anit, sunnetit të dërguarve dhe i bajnë disa i badete që kanë i ka ba Allahu Farz e qëka të mundemi prejna fileve kjo kur nuk në nënkuptan që neve mos të flasim për këtë tematik për pikat të cilat do t'i përmendim dy për e tëre i kemi përmendim pra të flasim për egzistencën e Allahu Tebare Kjovë Teala sa ajë e ka kriju këtë gjithësi, aj e ka kriju e njëriun, aj ka kriju gjithë shka shka shofmi, dhe vetëm aj meriton të adhërot, kjo është prej mësimeve dhe debateve më të mira që njëriun mund të më bëha. Andaj, neve, para se me vazhdu në temën, neve shohim se njërzit, ashtu që ka paralemru për nga mberi, ale i salatu e seram për rëtullimin e kandareve, për prishin e peshoreve, e shofim se njerëzit sot për fatë të keqë. Kjo është fatë keci e kohës dhe njezës e zetë jetojnë në këtë kohë. Njerëzit sot shumë më shumë janë të flaktë, shumë më shumë kanë zelë, shumë më shumë kanë dëshirë, të dinë se filani që ka ka bojë, alani që ka veprusot, Filan yeriu, çka ka thon sot? Çfarë thëshë tema janë për haq sot? Kush çish i komentojnë punën? Lëvizjet çish duhet më ja komentuar. Kjo njerë me njerë. Madje njerzit shkojnë aq më larg, hin në xasmë, e armicojn, e prishën ndër me vetë, e i prishin raportet miqësorë dhe familjare për diçka të kot. A ka tham, apo nuk ka tham Nëse e ka tham, qa ka dasht me tham Edhe ju shkon jet a kështu Ka kategoritë të njerëzve Shka ju shkon jet a kështu Tu i komentue punët të njerëzve Ka njerëz, 67 vite I kanë shku që shtu Ta manë shkoj e në punë I komenton atët punës vetë Ta manë dalën rrugë I komenton punë të njerëzën rrugë Ta manë shkoj e të shpija i komenton punta atëra që janë në shtëpi, shkon në jetë duke komentuar fashë theme, lafë kota dhe shkon te Zoti vet pa kur farçëllimin në jetë. Ndërsa nga ana tjetër, Allahu xhalle gjele jalehu na kalamu në, në Kur'an se na nëse komentojnë krijimin e tij, kjo është prej vlerave më të mëdha. Nëse ti e komentonë qështë e ka bo Allah u qëllin, pse e ka bo të kaltërt, pse do këti kaltërt, a është i kaltërt apo shësit me e shfasin të kaltërt, qështë janë shtë të katë qi e i të paluar njërim bë tjetërin, si qëndrën toka, si, si zhvillot jetan tokë, si e ka kryu Allah u syrin, si e ka kryu Allah u veshin, si a rrijet me funksionue shikimi, si a rrijet dëgjimi, Si e nëzirë fjalla, si e nëzirë gjua fjallën Nga delzani, ku atoni, ku prishët goja Që kanë nënkupton njeriju me pas dëshira, u rejtje Kitë këto nëse i komenton shpërblejët e zotivet Shpërblejët e Allahu të barëkja vë të jala Allahu gjele gjelelu u ka dhanë Lemje dëbëru l'kawul As janë të meditu Kër'anina Këthënë Allahu Gjelle Gjelalu Ajet jetër Kullësiru fil ardi Fëndhuru Madha khalëk Allahu Thuaj Thuaj Ats një në për tokë Dhe shikoni Se qka ka kryu Allah Nuk ka dham Dill një në për tokë Dhe këshirë në shakaboh filani Këshirë në shakaboh allani Qëka ka bosot filan njëriju E si e komentojnë a punën e tina Jo, kjo bosh muhabet Ma dhe këtu në shumisët e rastave ka gjuna Që shkatënë Allahu Tebare Kjawa Teala Me surën El Hujurat Ja Ejuhalladhina Amenu Oj të cilat keni besuar I gjitheni bu këthiram minat dhëndë lërgoju një shumicës para gjikimeve para hamendjeve ndukët që atu do shqishtu me than po ndukët që e ka mendu që ta prej shërri që ka njeri ju e mendon andoj Allah u gjitha se këtu ko gjuna inë në ba'da vëndni i thmë një pjesë para gjikimit është gjuna një pjesë para gjikimit është gjuna me me ndu se dështi, zdështi kështu e bajta më ka këshirë kështu dhe se më ka këshirë kështu të jam problemet të thjeshtë andoshta po ne e morin kohën dhe nuk muret me thonë njëri se si jam i angazhum me këto vepra neve nashqetsojmë të fjalë dhe risa edhe pengamberin ton alej salatu e salam e kanë shqetsoe dhe sa Allah ka thonë mo, lej këto lej njës, ska, ska një s'kanë mundallë duke thonë ka thonë Allah u gjelë lë në al hجر i ka dhan nehnu naula ka dhana edim eno yadiq sadrak bima yakulun nadim se ti ngushtohet joksi a po ngushtohet joksi joksi ngushtohet e ka dietar ka dhan nuk, nuk nuk nuk ngushtohen kocit nuk ngushtohen kocit ngushtohet shpirti i cili as atë ka dhan na edim Se të ngushtojnë me fjallë ata Kër forin ata e dim se ngushtojnë A ma ka thonë ti lejnë Se së mund është me që jetën Duk e i thonë njërzëve se kështu e pata A shtu e pata Nuk e ka mos për qëllim Qënë jetëa A njërzëve të kanë qatë shumë pyjtje me të ba Deri sa të shkojshë në varë A la vesim A la dhe masit vdesesh të i komentojnë pun Që ka deshti me thonë A të herë qëshme e përfundu këta Nuk Shka të dojnë të thojnë Kanë thënë për njësë matëmirë se ti Kanë thënë për Allahëm Kanë thënë për Allahëm Musa a.s. Salatu e selam Për nga mberi zotit i dashër i zotit I tha Allahu të barek e vëtë ala Tha ja rabbi O zotë jenë Po folin për mu e pas shpine Musa bidhët Allahu gjellëvara Po folin për mu pas shpine që do o Musa urna që ka do o Zot ta bani që mës të folin pas shpine veç direkt Më, bani njërëzit mës me, mës me fol për mu ma shpine veç drejt për drejt ta ja Musa o Musa që ke qka i të lip ti vetës dhon, a zvetës që këm dhonë a mu i mja dhonë une mu i mës me lanë kërkan që të fol e për mu e padije, po më nuk e qumbon këtë. I ku mban njerëzit të lirë, folni. Folni njerëz për Allahun xhel xelaluhu, folni, folni për madhrinën e tij, folni për për sheriatin e tij, për Kur'anin. Njëri thotë, "Kështu shkruan Kur'an." A tjetri thotë, "Kështu shkruan Kur'an." Asnjëri s'e di Kur'anin. Asnjëri s'e mëson Kur'anin. Asnjëri s'e ka studiu Kur'anin. Allah, prapë nuk e u merr shpirtin se kanë fol. Jo, i lëj ashtu, folni. Folni jashtë me, me vite të tëra. Kështu ka thanë për nga mbejlë e Isar Asam Kështu tjetërit dhe të katanë Dhe përlahën dhe roken dhe kaca fitën Për çka? Duk e të volë padije Allah nuk e ka ndalu Andaj tha, o Musa As vetës nuk e ja këmdojnë ketë Folin njerëzit Andaj që ka duhet me ba? Duhet me njëherë Njëriju me javan vetës qëllimi në jetës Dhe mos mua angazhu me këto fjallë Andaj dhe zërë Ne evi duhetu një një kohë ku mas shumë t'i botohen mushafa nuk ka ko, ko nga ajo që ka e, e legëm nga istoria nga se nuk kemi jetuna po nga ajo që ka e, e legëm nga istoria duke e ditë që qështë e ka nërrujt njërëzit një mushaf e ka nërrujt me vitet e tëra se s'ka pas sot njërëzit nuk e ka nga ciklet nuk e runë mushafin me cikletin e e, e gjeneratave të kaluara nga se ka mushafa shumë Ka botime shumë, ka shtëpi botuese shumë. Ka recitues të Kuranit shumë. Interneti vlon nga recitues të Kuranit, ama pak e ngoj. Pak e lexojnë librin e Zotit te varrë këtu. Libra ka shumë. Libra ka shumë. Mi vop pak njerëz të lexojnë. Njerëzit e të kaluarën kanë kry studime mbazur në përkthime, kanë shkuj kanë përkthyr libra nga gjuhët e huaja vetëm e vetëm të hyjnë në provim në lëndë të caktuar e të shkollohat në filan degën e caktuar sot nuk i kanë shumicën e këtyre cikleteve për shkak materialit të bollshëm mirë po prapë nuk ka njerëz të, studi të cilët studiojnë andaj bollok i mal i ka bën njerëzit me me mbet në pas Nërsa kur ka qenë vëshqyrësia e arritjes e dijes, njërës kanë qenë shumë dëdishëm. Njërës kanë qenë shumë dëdishëm. Andaj, zamani i bolokit, njërzit i ban të lasdrohën. Zamani i shtimi të sendeve, njërzit i ban mos t'jadin një metëve falëndërimi. Andaj, Allahu Gjellit Gjellu, tha, wa le tu selun me anin naim. Dhe ju, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në do të mire një në pyjetje për begatit. Omer imen Khattabi, radhi Allahu an, ki prije si muslimanve, kur pinë të uj, i odi qka ma shumë, uj të zotit, qysh den nga burimi, fillon të me qajt, edhe e pyqin, se po qanë tupi uj, a qahë tupi uj, thase, se arë që pi uj, më kujtoho që kja jetë, Wa la tusalun anin na'im. Kini më mu murmurm pitié për begatit. Uj i freskët kur e pe, o begati e Zotit. Kam me drejt Allahu. Çish, um ke falënderu për kët ujë. Çfarë e dawn për kët ujë? Sa e ke shfaq falëndërimin dhe shukrin dhe më dawn shiqir me, me gjithë zemër dhe me ibadet me pa Allahu Jellalul. Ço ta ka dawn kët ujë? Sot neve nuk flasim për uj, vëzat Nuk flasim për uj Flasim për një metet e cilat nuk dim një shpeguen Sot njerëzve Allah u gjele gjeleluja u ka shtu një metet Loj, loj begatije Loj, loj zbukurimi Loj, loj diamante Loj, loj veture Loj, loj luksozë dhe shtëpije Për të cilat do të mirën logari Do të mirën logari Ata dhe dhe për nga mërë, a.s.m. Se të varëfërit, skamënorët, fukarat në gjuhën e shëriatit. Fukarat dhe të hinë gjennet shumë vite më harët. Se? Se kush? Se zënginat, se të pasurit, se vatë. Nëse logaria ma e letë, qatë mirë të logariaj. Ska pasë, ma shpetë kalonë. Ajë cili ka pasë, i rëndohët logaria, pretë, pretë ti të vesmi për këtë dhe për këtë dhe për këtë dhe që i ke dhënë Zotit tanë Allah o t'i ka dhënë këta begati dhe t'i sëni më hëna ta Andaj, rezimeja nga se kjo nuk është tematika jonë po këtu e, pik, e, e morin piknisjen e bisejtës e sësën e kemi se gjematin dëruar begatit nuk duhet me nga hutue bolloki nuk duhet me nga hutue të mirat e Zotit nuk ban me nga qërodit dhe me nga lasdruhe dhe me mendu se Zotit jonë të bare kjo e të ala me a i ka dhënë këta begati se na do shumë Kjo për këvytje. Andaj kjo Muhabbet, anë adonë zoti, për shakë begative, është Muhabbet shumë i vjetër. Shumë i vjetër është. Sa vetë historia e njërzimit. Prej te Ademi është diskutue se begatia a është, a është një metë apo jo? A është që donë zoti ajo? Apo është povë? Ta nuk e dina. Andaj e shofëm se bollok man, i manë, njëzë t'i ka bo me ngecë me hec prapa. Ka bollot të librave, të ligjaratave, të Koranit, të ledzimeve, të recitimeve, të punimeve, hullumtimeve, dhe i gjemë se njerëzit hullumtus dhe kërkuës të diës, dhe kërkuës të asaj që ka i përmjërson në jetin e tyre, disiplines, edukatos, të rbijës, janë në gishta. Në shësheri dush me ndjej në gishta. Së dhe shtirë me ndjerë një nxansë të mirë, O shtirve nxjerrën zonë të mirë, qase nuk ka vullnet të studimit, a studimi do në vite, nuk do në minuta. Prandaj këto begati e kanë çorodit njeriu, e besimtarin do më çeni kujdesshëm. Me kujtu fjalën e Zotit Tevare Keu Teala, do të mirëni llogari për të mirrat e juaja. Do të mirëni llogari. Një nga një mazje do të mirëni llogari, por do të mira çka ju nuk i keni ditë se i keni ato janë, funksionojnë dhe, funksionojnë në trupin tanë, janë të mira që të sidit, po kjo është tematik tjetër, kjo është tematik tjetër. Andaj, të folurit për Zotin, të folurit për egzistencen e Zotit, nuk në nënkuptan që pofrojmi se kemi dyshime, se plojflasin njecme me dyshime. Jo, mirë, po janë disa pikat e që da ti ka të përmenë, Zotin, jo në të barë kjo të ala, se ato janë të msimit të fakteve të Zotit ku ka thënë Allahu xhani xhelaluhu në surën At-Tur kapitena e 52 në mushaf është një ajet ku thotë Zoti Jon te barë këtu te ala em khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun em khalaqu as-samawati wal arda bel la yuqinun sadaka Allahu l'azim qad Allahu xhelalu ala a jan krijuar nga asgjë Apo ata vetë janë kryuës A mos i kanë kryuar qijet dhe tokën Jo, po ata nuk janë të bindur Qa është kja jetë? Shikoni vlezën në një jetë Shka shteni Zotë i omë të barë kjo vë të ala A mos i jemi kryu nga azgëja Azgëja me në pas kryu Kur gjohi që i me në pas kryu neve Aja beson teorin Ketë teorin digush Absurditet Dhe gjëtë të cënën Nuk e pranon Mendja e shëndosh A po thëtë Allah A mësë e kini kriju vetëm A mësë val Ka pretendu dikush se Une e kun kriju vetëm Kum hinë në barkë nërës Pastaj ku më dalë Pastaj ju më rritë Vetë Vetë këta e kun bo pa, A shalillah Përkush nuk e pretendon këta Pastaj Allah u kalon në malarë Kër të pranohën këto Edhe s'kan dë rrugë pa u pranuhën Tha em khalakus se ma wati wal ard Atëhere Masë s'jan si të kryuar nga asë gjëja Asë vetë vetën se kanë kryuar A mos i kanë kryu këtë qire dhe tohën Jo, Allah u thëtë jo Nuk e kanë kryuar Që do me thënë se Allahu Gjene Gjelalu na jep një mesashtë Se në kanë thënë djetar Se qështja kryimit është mrekullia më madhe e zotit Andaj Allah ka bashku krijimin e njeriu me krijimin e qiellit. Andaj i ka vet e ka vet njeriu, a mos e ke kriju veten, a mos e ke kriju qiellin? Çe argumenton se i njëti takat, i njëti kudrat, i njëta fuqi, çe ka kriju qiellin, ka kriju edhe tie, për një caktim shumë madhështor, për një agjent shumë të madh, një sinnim shumë të lartë. Andaj me fal për Allahun si krijuas. Qodbi. I përmendëm dy në leksionin e kaluar i përsërisim ato dhe flasim për dobit e tjera e para thëmë është ta amikul gjudhur me i zgjad rajt gjdo pëm gjdo dru ka rajt e veta po nuk janë të njeta egzistojnë dru me, me, me rajt e fuqishme dërsa Zotë i onë të mare kjovete ale në Kur'an në ka të reguhe se të Zotëi Matët me rajt Jo me ata që ka të jasht Matët me rajt e thela Tha allahu gjële gjëlelu Illa men et Allahe Bi kalbin selim Nuk shpoton kërkush të zoti Për dhe që ati cili Vjen me zemër të pastër Do me than me rajt të fuqishme Me rajt të fuqishme Andaj, prej dobivet para dhe të foljurit për Zotin dhe fakteve të Zotin është me i lëshur rajt për kur? Thamë, kur dëvinë stuhit? Kur dëvinë stuhit? A njëri ju në, në jetë për balafaqot ba me stuhi. e stuhit? E kur dëvinë stuhit, nëse i ka rajt e likështa, bje? Andë njërzve ju ka rajt i mani në gjenerata pa gjenerate, njërzve të caktuar nga se rajt i ka pasë të likështa ka basë rajtë likshta, dhe kur Allah e ka sprovu me sprovët e caktuara, ka dal nga imani Zotin Arvit. Ando kjo është do vija e parë, me ilëshur rajtë, e dyta, me mendu mirë për Zotin tonë të varë kjo dhe te ale, dhe kjo thanë, duke meditu në kryimin e ti dhe faktet e ti, Allah u ka ilëshur atë shumë fakte dhe argumente të cilat dokumentojnë dhe jenë pro për fuqinë e ti absolute, të cilat njëriju t'ja bojnë do nëzdo në mëndu, mirë për Allah unë gjenë lëvahala, me cilin shpegim, djetarë kanë thënë, njëriju kur t'i shekit këto fakte, qka fatë? O, Zotë i madhë, a këtë këto fakte i ke vendosë, dhecë që une me besue, kërë rritë, e rritë dëshurien për Zotin, nga se nuk kalon fakte të cilat duhet me i gjurëmu, i kalon hapt të zi, Haptazi, kjo dritë është haptazi A mësë duhet me argumentu me fakte filozofike për eksistencën e dritës Për eksistencën e djelit, për eksistencën e hanës A mësë duhet dhe një filozof me në argumentu se ti eksiston dhe frimon dhe jeton dhe zhvillohesh A duhet, apo je? Je Dhe qenja jo të argumenton për ata, para prakisht se s'ki mujtë mu kanë, pa u kanë ai, të barek e o të ala. Andaj me mendu mirë për Allahun gjelle, gjelle gjelle luhu, dhe Allahun të barek e o të ala, dëshiron të mirën për njëriun, andaj ja ka zgjeru faktet, ja ka zgjeru e provat. Kjetra e treta, prej dobive të mësimit, të besimit në Zotin, të mësimit të fakteve që argumentojnë për Zotin, vlezër, nuk është e njët, e përsëris fjalinë e kaluar, nuk ë Njoni i cili ka qehlluar nga prindërit të cilët i thënë vetos musliman, e shëshri ku thuhet jena musliman. Ellai thot jam musliman dhe i injek disa disa ide çonsin ato hak apo batal, i injek në mënyrë të verbër. Dhe njeriu i cili thot jam musliman, jo pse më ka lind nana, jo pse më ka lind baba, po pse duhet më konga skati të rrugë? Inë në di në indë Allahin Islam Ka dalim kime ketë Një anë i cili thotë Po, edhe babën e nanë i kam muslimat A mas si jam muslimat se kam qëllu të to Jo Edhe me pas qëllu e të shkavi i shakon muslimat Pse se ka thonë Allahu të varë kjo e të arra Feja dhe rruga Edhe vetë me të zotës islami Ska rrug tjetër Nuk ka rrug tjetër vetëm se me adhuru një zotë Dhe me ju bindë pej nga mberve Ska atë të rrug Tila që e radhuru Po vlazë, kam provu njerëzit. Kam provu. Kam provu lloj-lloj rrugë. Kam provu komunizëm, socializëm, feudalizëm, sistemi borgjez, sistemi robërisë, sistemi skavorisë, sistemi kapital, sisteme, sisteme të ndryshme kam provu njerëzit, sisteme të filozofisë, lloj-lloj Platoni dhe Sokrati dhe Aristotela dhe ka pos ki njërzim njërzë që e kanë provu e e kanë provu e dhe në fund qka dhe në fund qka dhe në betët por anë i mbizotruës mbizit andë allohu gjelë gjelelu tha kena me ta zbrit një liver mu hejimin se led i kanë me qukrije mbita nuk e led nga sosh rrugë e nga tërshmëri se pasër Nuk mundet njëri ju kur me mendu zinan halal. Së mundet. Tile do filozofi që e lejon. Nuk mundet vjedhen me abo halal kërkush. Me abo zulumin halal. Me abo që me i besu di zota. Së mundet kur? Nuk mundet kërkush me e zbe personitetin e Muhammed itale i sëratë të sëram. Ashtu Allah e ka bohe të malë, të dashur. Andë e ka tënë Allahu Gjelle Gjelalu. Wa rafa nëleke dhikrakë dhe ta kena ngrit nalt emnin. Nalt ta kena ngrit emnin. Së mundet me da uldi kush? Së mundet? Kretë du njoja flasin për Muhammedin a.s. Kretë du njoja studiojnë historinë të i, ku shakon kë njëri i madhë, i cilë e ka rëtullua historien nga gadishujt e shkret, gadishujt e bëshatisur pa uj, nga gadishujt ku kanë qenë në robë, Dhe ju kanë xherbi dhe ju kanë bëj hizmet romagëve dhe persianëve. Kush është kjo njerëz i cili e ka rrotulluar historia? Kush është ky? Ës Muhammed Ali Salatu se. Sa. Nuk mund nuk mundet dikush dhe nuk do të mund të jë inferior dhe të nënshmuar dhe po, nëse nuk i di ajo çfarë mesele. I mbi të sa di çka do dije. Allah, Zoti Jonte Baraka O Teala e ruan madhështinë e kësaj feje. Dhe mos mendon se rrugsaj kanë provu njerëzit. Jan që ti dush përëvu prapë dhe me thëndoshta janë të relative alamunet me përëvu jo, Allahu Gjellë Gjellë u ka thënë Kull inel hude hude Allah thua ni udhëzimi është udhëzimi Allah jehdi me një shërë e udhëzon kanë të doje ajë që ka e kryon ajë e din që shë udhëzon dhe prej argumenteve të cilat i kam përmendje në ardhë në këtë tematikë Pre fakte dhe madhështore është se Zotja e ka qëjt udhëzim Kryimin e ti Dhe shëriatin e ti Që do me thamë Dëgjimi veshit Shikimi sirit Ndjenja e gjuës Shqisa e gjuës Shqisa e dorës Që ti e ndjen zarmën dhe e ndjen ftoftim Allah e ka qëjt hude Hude Allah e ka qujtë udhëzim Allah e ka udhëzu veshin me dëgjue dhe pas taj e ka qujtë shëriapin udhëzim që nën kuptonë se këtë udhëzim e jebë vetë të madrija e ti suni jebë vesh kërkush kërkujna po, ata me mjetet e saktuara e këpusin këtë vesh dhe e vendojnë të tjetëri ama prak nuk dëgjon e morin këtësi edhe ja vendosin tjetërit po prap nuk shëfë Se, se Allahu Gjellegjellu ka thonë Unë e japë shikimin A dhe ka qëjtë që shikim Nuk e ka qëjtë që si që që. Edhe Allahu Gjellegjellu në Kur'an E përmendë gjithmonë shikimin dhe të gjimin Dhe nuk thotë vesh i dhe Dhe siri Po për cilët arsije Për arsije se ju i kombinoni këto amatës funksionojnë ju mundi edhe zemrën e ndonë e merë zemrën dhe edhe ndosin të tjetëri po prakoj tjetëri nuk bohët me me përdora të zemrë kse sepse zotë i onë të bare ke vëtale ka dhanë inë në sëmha u alë basara u alë fuade vërtet dëgjimi shikimi dhe e ka qëjtë zemra djetarë ka dhënë nuk e ka për qëllim organin pa e ka për qëllim funksionimin fuad bërthama zemrës ku është. Nuk e shef kur kujt tjetër, Madrisi Zotit të bareqe, u te ala. Andaj, prej dobive të mosimit të fakteve të Zotit është që njeriu i ngritet vullneti. Kjo është pika e tretë që zonë ka përmendë drejtatorat në mosimin e fakteve të Zotit. Njeriu i duhet vullnet në këtë jetë. Dhe njeriu pa vullnet nuk muhet me lëviz, dorasa njeriu për nga natyra ti është lëvizës. Në njeriu për nga natyra është lëvizës. Mirë po neve me kriimin e vullnetit Dhe kemi për qëllim Vullnetin përve për pra pozitive Të mira, jo negativ Njeri ju lëviz Edhe kur është të nejtë lëviz Lëviz trurit ti Lëvizin qërpikët e ti Lëviz gjakëj i ti Lëvizin shumësendet e kaj lëviz, Lëvizin i det Nuk mundet pa lëviz Mirë po Lëviz janë ka ana pozitive Ka nevoj për njështim të vullnetit e, Zote i onë të e bara kjo e të ala naka treguese nëse ne meditojmë në faktet e tij, në faktet e Allahu xhallahu xelalu ala, këna e rrit vullnetin. Ka fam Tabaraka وتعالى. Kul siru fil ard fanzuru. Si ka bëda alkhalq. Thu ay Allahu xhallahu atsini siru atsini në tokë dhe shikoni si ka filluar krijimi. Shikoni si ka filluar krijimi. Dhe njeri unë nga kjo ecje, qka përfiton? Qka përfiton? Përfiton ata që a e kam përfitu njësë të meqëm. Vaharru, sud gjeden vabukije. Ka dhënë Allahu Gjele Gjelelu, ata se dhe i lezojnë ajetet tona, edhe i meditojnë ajetet tona, binë në sezde, duke qajtë, dhe më madhërim mba i Zotit. Andaj kërë e ka përshkujt, Ibrahim i në lejë sëllatë sëllam ka dhanë, ka qenë njëri cili ka më madhërim allohu gjelëgjelëllu edhe Muhammed Alehi Salatu e Selam gjdo levizje në univers e ka lidhë me Zotin Tebare Kjo e Teala ka se aty e ka pos aty e ka pos mendjen aty ka qenë i fokusu më truri i ti me mendime të thela në madhështinë e Zotin Tebare Kjo e Teala andaj do bia e tretë është krijimi i vullmetit dhe motivit për të vazhdu në rogën e Zotit e Barak e Vëtëala, mëse njëri u t'i duhet vullnet dhe, dhe ambicje për të ruptua. Dhe e katërta është e thëbet u e të thëbit, të jesh i qëndrueshëm në besimë të tua, dhe të kesh mësimë me argumente për të botë të qëndrueshëm tjetëri. Ka thënë Zotit e Barak e Vëtëala, ja e ju helledhina e menu, ku em pusekum o ehlikum nara ojët e cilat këni besuar rrua në vetë vetën dhe familje të jua janë nga zjari për të arrujt vetë vetën duhesh proga duhesh argumente dhe për të arrujt familjen duhesh argumente a i dinim se edhe me këta e përfundoj ti familjën e bind ti familjën e bind kër është i vogli i tuk shto dhe pik pa kur tritet nuk bindet ashtoajt dhe kur ti krejo truri dhe kur ti zhvillohet intelekti dhe kur ti zhvillohet arsyeja, ai nuk bindet çështë do ti. Pa atë i duhen argumente, dha atij ston pse, pse kjo, pse ajo, pse kjo, pse ajo. Nëse nuk i gjện se pse të duhora, nëse nuk e ke përgjigjen e cila ja shoron kët uri atër që dështuan me fëmijën tan, që dështuan me fëmijën tan. Andaj pengamela e sallatu wassalam in zist sahabot që me ja umësu Kur'anin fillin nishtë fëmive të të tëre pse? nga si ati janë përgjite se pseve përtoj e biri jatë jali jatë vajzajote pse o babë kështu? pse ojnë anë kështu? cila është përgjigja? që shtura kanë thamë? që shtu po thojnë? jo, kjo nuk shkonë po kjo shkonë a i tëtë për hatër të babës a se shtu do ka po në vetë vetën e tina në brendin e tina e ndë nuk është bin, Oht të të sa të kenë besuar juve vetën dhe familjen vetën dhe familjen andaj kjo është premtimi të sakt na japin neve Të merrit uorit dhe të studiuarit të fakteve të Zotit, në Elusim Allahun Xhelu Xelaluhu, çka Allahu Tebaraka ve Teala dërron ju në besimin në zemrat tona. Elusim Allahun Xhelu ve Ala, çka Allahu Tebaraka ve Teala na mvonson me pas mendim të mirë për Allahun Xhelalu Ala, Allahu Tebaraka ve Teala na drejton ashtu si çmëditojnë ata bujar dhe fisnik. Elusim Allahun Xhelu ve Ala, çka Allahu Tebaraka ve Teala na shton motivin, na shton ambicën e vullnetin port punu vepra tmira por ta adhuru zotin ton te vare kio ta ala elusi ma allahul jalalu cha laut na yab vajdoshmori cha drushmori e qulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin